Янка почала одужувати, але була ще така слабка, що вони і далі тягнули її на ялинках. Всіма правдами і неправдами намагалися роздобути їй зайвий казанок сороби чи шматок м'яса, щоб підгодувати дівчину. А коли не щастило, переполовинювали свої пайки і залишали їй на сніданок. «Завезуть нас на край світу», – прошепотіла вона, – «там і загинемо». Вони промовчали і пік ходу. Як би тяжко не було, а на виманить, хотілося швидше поглянути на той далекий половецький дон чи тан, як перехрестили його монголи, про який стільки побутувало розповідей у київській землі. Це ж тут, на Дону, на дінці, мучилися у половецькій неволі тисячі полонеників з Київської, Переяславської та Сіверської України. Звідси декому з них пощастило втекти і розповісти землякам про нестерпні муки, яких зазнавали там наші люди. А йти ще далі. А монгольська неволя ще тяжче. Попереду поволі сунули сани з квадривою. Стояла відлига, і десятеро коней натугою тягнули їх по рихлому снігу. О готовий готові кинутися на підмогу, і підштовхнути чи витягти із приметеного невидимого ярку, їхало верхи десятки два дозорців. Жадігер не відставав, пантрував за саньми, як за дорогоцінним скарбом. Та так воно і було, бо квадрига належала самому Батиєві. З горба стало, видно, дон і задонські простори, вкриті лісами, перелісками та чагарями, приметеними сірим відвологи з книгом улогованою спускалася вниз валка. Вона поволі сповзла на берег, а потім і на дон довга, рухлива, мов змія. На березі жадіге розпорядився розтягнутися, не товпитися при переправі через ріку, але сам від саней та охоронців не відставав. І коли квадрига з'їхала на лід, тримався поряд з нею. Добриня з зіллею та з янкою лишилися трохи позаду. Посеред ріки раптом почувся оглушливий тріск криги і майже одночасно розпачливий крик вершників, що почали разом з кіньми провалюватися у воду. Квадрига першою зникла з виду. Її ваги не витримав підмитий бестряної лід, і вона швидко пішла на дно, прихопивши з собою і сани, і коні, і погонитів, що тримали їх за воздечки. Посеред дону утворилася Заповнена уламками криги велика ополонка, у якій борсалися коні та люди, що затягувані течією, зникали в темній холодній глибині. Крик жаху сколихнув усю валку, що враз зупинилося. Люди застигли на місці, боячись врахунутися, щоб і під ними не проламався лід. Кілька вершників, що їхали позаду, теж зупинилися, що сфили натягнувши по воде, загнув коней а за полонки ще чулися окремі поклики про допомогу. Кільком подопаючим пощастило схопитися руками за кромку криги. Сильно течія затягувала їх униз, але вони щосили трималися, намагалися вилізти наверх. Та вилізти не могли. Мокрі руки ковзалися, ні за що було вхопитися. Добриня ринувся вперед, і заступив йому дорогу. Ти куди, Божевіллі, утопися! Добриня вирвався з його чіпких рук, гукнувши на ходу. Бережи Янку!» А сам підбіг до найближчого вершника, схопив туго скручений, причеплений до задньої луки сідла аркан і метнувся до ополонки. Там хтось відчайдушно боровся зі стрімкою течією, що затягувала під лід. Видно, сили залишали нещасного, бо він уже не кричав, лише рикав, як поранений звір, витягнувши наперед себе скоцюрблені руки, що ковзали по льоду і не мали за що вхопитися. «Тримайся!» – гукнув Добриня, і, лівши на лід, почав поголі підповзати до ополонки. «Я зараз допоможу тобі!» Наблизившись кроків на десять, швидко розв'язав аркан, одну петлю меншу протягнув собі на зап'ястя, а другу більшу разом з усім арканом метнув потопаючиму. Той зразу ж спіймав її і затиск у кулаці. «Тримаєшся?» – спитав Добриня. Той мовчки кимнув головою. «Тягну!» І Добриня почав тягнути Аркан до себе. Але тут збентежено помітив, що сам поволі сунеться до ополонки. Він зрозумів, у нього не було ніякої опори, щоб витягти потопаючого, адже ні за що триматися на слизькій поверхні льоду. Він попустив Аркан, оглянувся – щоб знайти допомогу, та ніхто не поспішав хоч чим-небудь допомогти йому. До всього заважала канга, що боляче впиралася в шию. Що ж робити, кликати на допомогу, та чи витримає крига? Не ж ніхто не зрушив місця, всі бояться провалитися. Він знову безпорадно оглянувся. Цю його безпорадність зрозумів потопаючий і цокаючи від холоду зубами уперше подав голос. «Добрини!» Чекай, я зараз дістану ножа. З несподіванки добре не стрепенувся. Та це ж сутник Жадігер, це ж його голос. Він навіки запам'ятав його, ніколи і ніде не сплутає з ніяким іншим. Як же він його зразу не впізнав, правда, за крумки криги виглядає лише півголови, покритою шапкою, але тепер він його добре уявляє всього і плоске здюбатиме носом обличчя, і широкі вилиці і вузькі з важкими повіками очі. Очі ворога. Він мимоволі глянув на свою руку, що тримала аркан, і на аркан, що простягнувся до Жадігера і стипив зуби. В одну мить, як блискавка, сяйнув спомин. Це було років за два тому навесні, відразу, як татари похромили донських половців, і Жадігер узяв його собі за раба і приставив до кінського табона конюхом. Одна з маток якраз перед тим, як ожеребитися, потрапила у листячу нору і зламала ногу. На щастя, це була якоїсь непростої породи матки, від якої же Дігер ждав приплоду. Як він тоді бив його? Накинув на шию аркан і періщив гарапником по голі спині та по ногах,